Si per alguna cosa serveixen les festes majors, és per unir forces, conèixer gent nova i treballar conjuntament en l'elaboració d'algun acte. És per aquest motiu que la gastronomia no pot faltar en una festa major com la nostra, que aquests dies s'està celebrant als carrers del nostre poble. Què seria d'una festa major sense el tradicional pica-pica? Això és el que hi va haver dimarts en l'entrega dels 18 anys Premis Sant Andreu, dels quals us en parlarem avui. Però en una festa major no només hi ha pica-pica, sinó àpats molt més llaminers com els que s'organitzarà aquest cap de setmana i que ja s'està convertint en tota una tradició. Estem parlant del rostiment de vedelles del Pirineu. Si voleu veure com es rosteix una vedella sencera de cap a peus, amb les banyes incorporades... No us podeu perdre aquest dissabte la festa que organitzarà l'eix comercial de Sant Andreu al carrer de Sant Adrià i de la qual diuen que se'n serviran fins a 4.000 racions que haviates dit. Un cap de setmana on també hi trobareu xocolatades, botifarrades i fins i tot malindros i sopars mexicans. I ara que no en s'ha sent ningú, doncs el que tampoc us podeu perdre és la festa que organitzarà aquesta emissora aquest divendres a dos quarts d'onze de la nit als Jardinets de Can Fabra perquè veieu i disfruteu de la música dels 90. Amb ganes de festa, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFMA. Això és tot un poble qui us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 ja se n'ha demanat una pròrroga d'un any per a poder acabar els, sub... els projectes pendents. L'any 2006, la Trinitat Vella va obtenir la subvenció de la llei de barris. Des de llavors s'hi han desenvolupat una quarantena de projectes urbanístics, socials i de dinamització econòmica. La majoria s'han acabat i d'altres encara s'estan executant. Al desembre es compliran els quatre anys del pla de barris. Els veïns de la Trinitat Vella valoren ja la feina feta. A la Trinitat Vella hi viuen unes 10.000 persones. Més informacions ens porten a parlar ara mateix de les obres de l'AVE que descobreixen un poblat neolític a Sant Andreu. Ens informa Sergi Sánchez. Les obres de construcció del carrer Bus i a vehicles d'alta ocupació VAO a la C C58 entre Cerdanyol i Sant Andreu viuran a partir del març de l'any que ve una de les fases més espectaculars amb la instal·lació del viaducte de 890 metres i que transcorrerà alçat enmig de les dues calçades. Per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès, es farà servir un sistema de llançavigues, que és un procés subconstructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran al futur viaducte. Bé, aquesta era la notícia referent al viaducte del carril Bus de la C58, que s'iniciarà el mes de març. I ara sí, ara parlem de les obres de l'avi que descobreixen un poblat neolític a Sant Andreu. La controvèrsia sorgida pel possible efecte negatiu de la línia d'alta velocitat sobre el temple de la Sagrada Família ha facilitat que els arqueòlegs treballin sense sentir mirades al clatell en altres trams del traçat de l'Ave, pel subsol de la ciutat. Així, els sorprenents resultats de les intervencions arqueològiques a Sant Andreu han passat desapercebuts. La troballa més significativa és un enterrament neolític d'uns 5.000 anys descobert a les excavacions de l'entorn de l'estació de Sant Andreu Comptal. L'escalet desenterrat, el primer d'aquest tipus que es troba a la zona, constata una ocupació humana a les albors de la metal·lúrgia. Ferran Puig, director del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona, assegura que les troballes recollides al llarg dels dos últims anys en l'extens sector, en obres entre el pont de Bac de Roda i el Nus de la Trinitat, són interessants i variades. Moltes són ara al laboratori del museu, esperant que se'n facin les anàlisis científiques. Molt bé, i d'altres informacions, ara parlem de l'Ajuntament, que exigirà agilitar la construcció dels centres escolars que manquen construir a Sant Andreu. Els grups municipals el grup de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona han donat suport a una proposició del grup municipal del PP perquè l'Ajuntament insistir al Consorci d'Educació de Barcelona a accelerar de forma urgent la construcció de 5 SEIPs i 6 IEIs.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 per fet que considera que és responsabilitat del Consorci d'Educació de Barcelona integrat per l'Ajuntament i per la Generalitat. I l'Ajuntament començarà a enderrocar abans de finals d'any una nova bateria de cases barates del Bon Pastor. Construïdes a principis del segle XX per dotar d'un sostre la immigració que aleshores s'aterrava a Barcelona, les cases barates són avui un grup de 784 habitatges de planta baixa i poc més de 40 metres quadrats de superfície que presenten múltiples i variades carències. El projecte del consistori pretén tirar-les a terra de manera progressiva i substituir-les per 915 pisos nous que es destinaran majoritàriament a reajutjar els afectats. A hores d'ara, el Pla ha tancat la segona de les 5 fases en què està estructurat. La primera ha suposat la construcció de 152 pisos que ja estan ocupats i als quals cal afegir-ne 190 més corresponents a la segona fase. Aquests estan en gestit i ja tenen adjudicatària assignat i les previsions municipals són que abans que acabi l'any ja s'hi puguin instal·lar els nous inquilins. Doncs amb aquestes informacions nosaltres hem començat el nostre programa d'avui. I tal i com us dèiem, doncs avui parlarem dels 18 anys Premis Sant Andreu, l'acte de lliurament d'aquest important guardó. Es va celebrar dimarts a les 7 de la tarda. L'escoltem. Bona nit, que un premi que donen les entitats i que donen els nostres ciutadans havia de ser un premi que tingués rellevància i havíem de començar a pensar-lo d'una manera nova. El que vam apropitar va ser gràcies a una idea d'algú que ara parlarà després meu. Vam pensar que seria molt interessant afegir-ho als actes d'aquest any de l'acte de l'Anna com sabeu, aquest any és el 150è aniversari del naixement de Joan Maragall i el 70è aniversari de la seva mort. Així, doncs, l'acte d'avui ha fet dues parts. En primer lloc, un espectacle dedicat a l'any Maragall i també tindrà una segona part que serà l'entrega dels Premis Tots vosaltres sabem que són els Premiats, però de moment no ho diré perquè sou que seré per aquest 50è per què hem decidit que aquest any podria ser interessant doncs, preparar-vos un espectacle dintre de l'any Maragall? Doncs per un motiu que crec que ens ha d'enorgullir el 7 de Sant Andreu. I és el fet que en, en Joan Maragall i Ignat Iglesias eren amics. Jo, explicar-ho, podria fer-ho, però crec que hi ha persones que poden fer-ho molt millor que jo. I per això crido, si plau, el Jaume Seda, director del Centre d'Escolta i Ignat Iglesias, i una breu introducció sobre el tema. Un aplaudiment visplau. Per... Bona, eh? eh, eh, Atament a la petició del, eh, del conseller de Cultura els inscriptes, doncs eh, explicarem, Eumena ja ho ha doncs eh, com ha anat el fet que avui en un dia tan important com és el de l'entrega d'uns com són els programes de Sant Andreu, que, que sempre veureu doncs, en l'editat de persones de Sant Andreu, que si, si, són per nosaltres persones que noves perquè hem dedicat a la suverida de treballar per tots els ciutadans i ciutadanes, doncs eh, voldria explicar doncs, com ha tot el, el petit procés de representació teatral que avui parlem. Eh, tothom sap que en les Ecclècies, si no tothom sap, doncs més o menys eh, s'imagina que les dates en què es commemoren, eh, doncs, eh, comemorem doncs, eh, la, seva, la, seva, la seva mort, el 9 d'Azur, el 1928, moria a Barcelona en eh, les Ecclècies. Ignasi Colècies era un home bo, era un home que havia nascut aquí a Santa Andreu, en el 1871, que havia, precisament, doncs, nascut eh, al carrer que avui porta el seu nom, que havia doncs, nascut exactament a la casa on avui ja eh, està instal·lat al Centre d'Estudis i Ignasi Colècies, i diguem que aquesta persona doncs, eh, és eh, una persona que no tan sols o no de Sant Abreu, sinó que ens dóna un prestigi inconsiderable. Avui mateix hi havia algú que em deia, mira Jaume, he provat a la britànica que parla en gimnasio greix. Això doncs, vol dir que a nivell mundial doncs, la seva figura també és més coneguda. Tot i més, és a fora Bé, ara, jo diria que és, és un dramaturg, que és un poeta, que és un home, que representa en aquest sentit el teatre social de la seva època. Eh, és un home que va tenir un èxit extraordinari, tant de crítica com de públic en els seus moments. Eh, eh, és un home que va saber reflectir en totes les seves obres els conflictes i les limitacions socials de, els, qui, eh, de la seva època. Va ser un home que va saber connectar com cap altre autor mai va fet a casa nostra, amb les classes populars del seu temps, i el motiu de tot això és quan s'entendria des de pràcticament al moment de la seva mort, doncs sempre a la república. I quan és el diumenge, si s'està el diumenge, el dia de la seva mort, doncs estan els altres, que, eh, molts de nosaltres doncs, hi participem. També és la veritat, que, si no s'estaven diumenge, no mirem que seria el diumenge més proper al seu, eh, al seu dia de la seva mort. I, en quant, quan va ser un moment, en què s'havien falsificat el conseller de Cultura, doncs, com va ser un moment perquè les entitats que organitzen els actes eh, d'aquest dia, doncs que els pensen de fer, en quant, teníem tots molt clar, des eh, de la gent del secret d'estudis, que, d'alguna manera, que ens toca preparar aquest la part nostra d'aquest doncs que calia recordar l'Hinès a Joan Madagall. Joan Madagall eh, és un home que si nosaltres eh, diem que Ignasi és el poeta del poble i Joan Madagall és un poeta nacional de Catalunya. Per tant, és, eh, doncs són dos poetes que tots dos tenen la seva eh, importància, que tots dos unis per casa nostra, el saure, Joan doncs, Managall, per Catalunya, és un signe important, és un home d'una gran vau d'or. Eh? I com ha dit molt bé, doncs, el Consell de la Cultura, el celebrant els seus cinquanta aniversaris del naixement i eh, centenaris de la seva vau d'or. Bé, jo diria que eh, d'una de les maneres de eh, què es podia fer, com es podia fer i per què fer-ho. No? Finalment, doncs, jo he d'agrair de, de, de tot cor, recentment és el districte de, de Sant Canlleu, en especial de Cultura, ha posat una proposta de fer una lectura de poemes de Joan Managall i una vegada de fer una lectura de la representació d'una obra teatral, que és la que avui poden que hi ha, doncs, l'artura que hi ha de poemes, però també eh, hi ha continguts dels seus articles, aquests articles que tant van impactar davant de la societat que al seu temps només podríem recordar possibles artícules com la setmana gràgica que han anat per 200 anys, per 200 anys, per 200, anys, per 200, anys, per 200 anys, no hi ha res a veure l'any passat, doncs les processos de la dimensitat i de Sant van tenir tanta i tanta presentència. Bé, eh, podríem parlar eh, de, de moltes coses. Jo potser ho heu llegit bé, però no en agafem però sí que m'agradaria que si la relació que vam tenir tots dos, Joan Malagany i, eh, i Nasi que és una relació epistolar, però a la vegada, doncs, eh, encrenyable, no? Eh, quan, sobretot, eh, ell li escriu eh, un article en el qual el, li diu que és el poeta dels Unions. És important eh, aquest aspecte, perquè, perquè si realment descobreix el nom del poeta dels Unions, el poeta del poble, és precisament Joan Maranell que dedica a les diferències d'aquesta dedicació. Perquè, entre altres coses, l'he de és que a, no és un home d'ideologia, és que és un home que tot ell és amor. No? I aleshores és un home que, que expressa allò que sent, allò que, que seu, la seva mirada sobre la realitat social sembla que vulgui abraçar la gent que més necessitat té. Per això és un acte, una situació que arriba al poble perquè es preocupa del poble sent com el poble, estima el seu poble i està tan preocupat per la desesperança que viu la, la gent pobrera, la gent treballadora, quan sap que els que aprenen de treballar. No tenen eh, doncs on caure, eh, ja, sí que tenen un caure en el una d'una casa, però, no, quan ens no hem parlat l'última soldat, a l'últim sol, a l'última xampanada, no hi hagi més, és com allò que veia en un article dedicat doncs, a començar l'obra dels vells i a començar al doncs, cor d'un poble deia que eh, és com eh, literalment a eh, venir que diu exactament diu eh, un home que Eh, bo, un home que està obseccionat eh, per l'absoluta desesperança i total eh, desemparada en què queden els obres de, de tota una vida, després de, de, de tota una vida de treball, i que el únic futur que tenen aquests homes és una misèria, i que eh, tenen aquest sentiment de que som gent inútil per al treball, que ja no serveixen per a més, que se'ls recorda semblant menys com se recone una cadira esbolçada per tal, de, després de gàstia assegut de un seu, d'aquesta cadira durant anys i anys. És per tant doncs, el sentiment de, de diríem, de ràbia, d'estima de lluita perquè això no s'ha de ser Aquest sentiment de, de, de, de mort d'Ignàcia Clàstia és el que Maragall constantment ens ho recorda. Ja ha un llac eh? que és el poeta dels homics que jo avui no ho llegiré per no llargar-me, però que sí que realment val la pena que nosaltres doncs, eh, doncs alguna vegada ens ho llegim perquè és tot, tot una estima profunda de, de, i una homenaça constant de Maragall a jugar eh, per l'Ignat d'Eglésies. Tots dos eren contemporanes, tots dos van eh, trobar-se en' diverses ocasions, tots dos es coneixien profundament i cal dir que l'Ignat d'Eglésies havia valorat l'ofici, l'obra i el treball del mateix Joan eh, Nomenal. Bé, penso que el que avui fem és com si fos una corona simbòlica que el que li va fer jo dir uh, Joan Madagall a l'Hignais Iglesias Sant Josep, això li va fer un homenatge aquest, a una escola que li va dir això, que era el poeta dels homens. Diguem-ne que, entre altres coses, uh, és com una corona que, de, de, simbòlica que, que, que corona poeta uh, a un home que potser no era tan poeta i era molt més per a tots. Però en sembla que l'art que vivim des de Sant Abreu té en aquest màxim comparat el poeta i és que estem posant també una corona simbòlica al que hi és el poeta nacional de Catalunya. Escoltem els aplaudiments de la sala del Sant Andreu Teatre que es van realitzar en aquests 18 Premis Sant Andreu. Una edició en què van rebre premi la senyora Núria Sala i reig presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu de Palomar i l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals. Enguany, durant la cerimònia, es va representar l'obra de teatre com si fos una patria en honor al poeta Joan Maragall. Ens en parla Alicia Santacruc. Aquí, tècnica. Doncs continuem i, i dient que té una... Aquesta obra de teatre, per als que no escoltaven abans, no havien... sonava? Sí. Bueno. Pues, doncs es va fer amb molta simbologia, va haver una obra de teatre eh, dedicada a Maragall, i hi va haver molta documentació històrica, també molt bona interpretació, molta simbologia en l'escenografia, encara que era molt simple, només hi havia els textos de, de les plantes, precisament perquè feien molta al·lusió a la simbologia de les plantes, ja parlarem d'això més tard, i l'escenografia era molt simple, només els textos, i amb aquests textos doncs, feien, simulaven doncs, diferents moments, com per exemple al principi doncs, simulava la palpitació del cor, després... Fins i tot doncs, van posar un text o... que era més gran que l'altre, com en forma piramidal, i ho vam fer veure que era un catalejo. Després hi va haver un moment, com deien abans, que es va utilitzar quan parlaven d'Andalusia, que feien al·lusió a la flor vermella de cabells negres, utilitzant-lo de... de castanyoles, eh, també, i per aquesta zona d'entrar Andalusia per... A per al sud de Madrid i per aquesta zona de, sí. de Toledo, després van fer veure que era un... O un... un disparo d'aquests... Un, uh, un tret. això. I, I mira, ara que parlava en català i en castellà, va haver un moment de l'obra que vàrem estar parlant a uh, la simbologia d'Iberia, és a dir, que ja es, compagi, es combina el català sí. i el castellà. Uh -huh. I un parlava en castellà i l'altre responia a català i viceversa. I també vàrem tararejant, uh, va haver un moment... Eh, per això deia que hi havia bona interpretació, perquè hi un moment eh, que parlaven dels enamorats, doncs, que deia un, un principi d'una frase i després l'acabava l'altra, molt. per dir doncs, que donava igual doncs, l'idioma, sinó que eren gent i, i tots som uh -huh. gent. Per això, per exemple, a Ibèria, que acaba l'obra Així dient els, els ametllers simbolitzaven els arbres de llibertat, uh -huh. fent al·lusió a Ibèria, que tothom sí. era amb Ibèria, i a ginesta don's feia simboli, simbologia a Catalunya. També varen parlar per això deia que era molta documentació històrica, varen parlar doncs les bombes del Liceu, de Montjuïc, per això deia que els textos eh, simulaven un tret eh uh -huh. a, a fent a Lucía Montjuïc. També varen parlar dels Pirineus com a documentació històrica podríem dir això. I en varen quedar a part de a part de um, de Matllera, de llibertat, en varen quedar dos Dos frases molt maques que em van agradar a la sardana de la tramuntana <laughs> I, i com varen començar, no? van acabar amb el de Sant Maillers i varen començar dient que per dir velles les coses s'han de dir vellament. I amb això jo acabaria aquest resum del que va semblar per mi aquesta simbologia d'aquesta obra de teatre de Maragall. Doncs van haver-hi dos premis, els 18ens Premis Sant Andreu, la senyora de la, la Fabra i Coet. Uh, efectivament. Però és amb la, la Cristina que vam parlar avui. I amb, uh, amb l'altre guanyador doncs parlarem el dimarts, ja ho, ho posarem en aquest programa. El dimarts no, perquè dimarts, dimarts no, és festa. No, bueno, el dimarts, dimarts és festa. El dimarts dimecres, doncs, la trobarem és pel telèfon. No? Això segur que és el dia que ens ha comentat ella que la truquéssim. D'acord. Doncs ja... Per, uh, no sé si tens alguna pregunta de... No, molt ah, bé. Ah, una cosa sí, que em va, em va resultar molt curiosa. Els actors uh, anaven sense sabates. Sense sabates. Sense sabates, i es posaven damunt dels testos, perquè hi havia de tots Clar. els tamanys, i anaven donant molta simbologia amb aquests testos, també, sí, sí, em va agradar molt. I bé, també simulaven uns, eh, uns ulls, i simulaven un, un cap, molta mm. simbologia amb els testos, sí. Molt bé. Doncs, Alicia Santa Cruz, moltes gràcies per la teva presència avui en el nostre programa i ja ho saps que tenim les portes obertes perquè puguis venir quan, com tu, de, quan tu decideixis aquí, en aquest programa, en tot un poble. Moltes gràcies. Fins un altre. Fins una altra. Molt bé, doncs continuem el, repassant el que van ser els 18 anys Premis Sant Andreu. Ara escoltem el regidor de Cultura, el Sr. Eric Gómez. ...que les persones que ho menenjarem avui. Ara sí, anem a començar a gerar la cerimònia d'entrer de les Premis Sant Andreu. Jo encara aniria possiblement, de tot aspecte que hem vist, amb l'últim tros, el que parla dels les Aquest tros que parla de les flors, de la moment que es els envejés són uns arbres que treuen les flors i no miren si és hivern o no. Perquè les persones que avui ho menegem i l'entitat que avui ho menegem probablement fan les coses sense pensar, si estan en millors temps, si estan en pitjors temps. I no només ho fan passant en allò que ofereixen. Una entitat, és una entitat de lleure, i la persona a la que ho manegem, doncs és una persona que també està oferint constantment a la gent amb la que està treballant tot allò que saben i tot allò que saben. Bé, doncs per donar el de Sant Andreu d'enguany de l'any 2010, de manera que pujés a l'escenari a la regidora del districte de Sant Andreu, la General Muitruc. el veredicte del jurat i de manera que pugés el Jusuf Maria Prades secretari del Tribunal <t> <'hi> Bona tarda El jurat de Telecompte en Breu reunir tot i sense donar-me un enguany va fer el següent set la Lúria Salles Vec, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu, per la seva tasca durant molts anys en prop de facilitar l'educació i la millora puntual de la llengua de l'administració. I a l'avortament no s'ha convidat a Pau Casals, per la seva tasca allà 35 anys en favor de lleure i de donació cívica de l'infant, i, no? I, i la seva feina en el moviment social. escolta, del qual m'agradaria llegir un petit documentari o una petita història precisament perquè tots els que heu aquí puguen conèixer la història que té hi bé. L'agrupament Escolta i I de Casals va ser fundada en 1969 per uns quants caps, pares i mares que havien format part d'una altra causa. Al principi era un agrupament només de nois. Fins que l'any 1973-1934, es va unir amb l'arropa més mare de la Mercè, que era només de noia i també tenia la seva seu a la segreda. L'esperit del cao està sempre educant a lliure als nois i noies, mitjançant el mètode d'escolta, proporcionant-los experiències vitals a crescadores a la vegada que descobreixen i estimen el seu entorn natural i social. També és la base de l'escoltisme comentar el creixement personal dels nois i les noies, potenciant el seu esperit crític i el seu compromís i ajudant-los en tot moment perquè puguin dur a terme els seus propis projectes. L'advocament Pau Casal ha mantingut des dels seus inicis una estreta relació amb el barri de la Sagrera, fent que ha ajudat que els nois i les noies se sentin més identificats amb el seu barri. L'any 1976 va començar a col·laborar amb la Comissió de Festes de la Sagrera i el novembre de 1977 va organitzar la primera cursa popular dins del marc de la festa major. El juny del 1981 el cau va portar la flama del canigó al barri, tradició que encara es manté viva, de rebella, rebella, rebella de Sant Joan. És una miqueta un embarrotament. Al novembre del 1989 es va celebrar la primera votiparada popular que avui en dia s'ha convertit en la votipar. Actualment el cau està format per 90 nois i noies i 10 camps, repartits en cinc unitats, que són els castors de 6 a 8 anys amb la camisa taronja, Llocs i de 8 a 11 anys, amb la camisa droga. Rangers i Noies Vies, d'11 a 14 anys, amb la camisa blava. Pioners i caraveres, de 14 a 17 anys, amb la camisa vermella. I Truc, de 17 a 19 anys, amb la camisa verda. Es troben cada cap de setmana. Fan excursions de cap de setmana, un cop al mes, i fan cada mes de setmana santa i d'estiu. És una entitat que ha treballat pel barri de la Sagrera durant aquests 40 anys, participant en actes del districte de Sant Andreu, també com és la cavalcada de Reis i a nivell de ciutatest entre el sector. Les entitats que van presentar tot aquest currículum d'entitat de creuen que és, és una entitat del barri de base gre administradora del Premi Sant Andreu, per la seva tasca en l'educació dels nois i les noies del barri i per la seva feina a la millora del barri, com és la Comissió de festes i la societat de Res. De de manera tot un fort aplaudiment i si plau que va ser. ciutadans i ciutadanes, crec que aquests premis que avui hem entregar poses de manifest que per totes les persones és molt important el sentit de, de pertenència a un grup. Els joves de la Sagrera, que van començar i no són tan joves, són una demostració de civisme i de solidaritat. I la feina que ells fan, el temps que dediquen, és una llavor que queda marcada, quan ets nen, nena i després quan ets gran, mai pots oblidar que has estat ràngel o pioner. Són aquelles coses que t'acompanyen tota la vida. És aquesta pertenència que ens agrada tant sentir. Eh, la cultura, moltes vegades, no és accessible o no ha estat acceptable a totes les persones. La possibilitat que donar l'aula d'extensió universitària de poder tocar, disfrutar, augmentar la nostra vida cultural, és una d'aquelles qualitats que la vida del nostre barri està oferint. Doncs Aquestes serien les paraules de Gemma Montbrú, que és regidora del districte de Sant Andreu, en aquests 18 anys Premis Sant Andreu. Ara escoltarem les paraules de Cristina Roca, que pertany a l'agrupament Escolta i Guia Pau Casals i que va arribar al guardó per la seva tasca en l'educació dels nois i noies de Sant Andreu i per la seva feina en la millora del barri. Cristina, podrà fer algunes paraules? Eh, moltes gràcies per aquest fer que recollim nosaltres i els d'esclats d'alçament per correspondre a que ho he format, format PAS, com a nens, pares i caps i que contribuït en aquesta tasca educativa en aquests 42 anys, <ríe> això és a vosaltres. Molt bé, doncs ara mateix continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FAM. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a Cristina Roig Arroigola, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs tu és la pregonera d'enguany, no? No, bueno, soc no. de l'agrupament Escolta. De l'agrupament Escolta. No, és que sembla molt el, el teu nom amb la que va ser pregonera. Ah, de... val. <laughs> Cap problema. Uh, el que sí que podem dir és que ahir vas rebre els, els 18 anys premis de Sant Andreu, oi? Sí, vam rebre l'agrupament Escolta Pau Casà el premi a, a la nostra trajectòria i als 40 anys que ja hem fet. Uh -huh. És 40 anys, havia és dit, però deu haver passat moltíssimes coses, no?, en aquests temps? Sí, doncs, bé, bueno, no, uh, moltes coses que hem fet, que, que portem fent amb l'ajuda de pares, de nens, de, dels antics caps, i hi ha molta il·lusió, molt, molta il·lusió de fer 40, sí, sí. Doncs et presento a l'Alícia de Santa Cruz, que també té alguna pregunta per realitzar-te. Ah, doncs, hola. Hola, bona tarda. Què, amb... Què tal ahir va el teatre alçat? Bon, molt bé, molt bé, molta gent, molta gent per parlar dels pares que ara hi són, com els caps, com els nens, i molt contents per rebre aquest premi. Mm -hmm. I vas estar emocionada, vas estar amb els seus companys, no? Sí. Bé, bueno, nosaltres a l'agrupament ara mateix som uns deu caps sí. i doncs vam pujar tots perquè bueno, aquest premi és per tot l'agrupament, pels caps que estem ara i, i molt emocionats tots. Bé, bueno, és un, un reconeixement que realment eh, ens va emocionar perquè no, no s'acostuma a reconèixer la feina dels agrupaments uh -huh. i l'explicativa que fem. I llavors, doncs molta il·lusió, molta il·lusió de veritat. Doncs així m'agrada que estigueu contents i que continueu contents. I què et va semblar l'obra de teatre? Doncs bé, va agradar, bueno, eh, trobo que feia reflexionar i, bueno, eh, un, un bon homenatge. Sí. Uh -huh. Perquè la tasca que feu des de l'agrupament, escolta, eh, podries dir quina és? Doncs, bueno, nosaltres eh, treballem amb els nens des de sis anyets... Eh, fins als 14 o 16, uh -huh. eh, doncs re, treballem amb ells, amb l'economia, el seu progrés personal, no? que realment doncs, aprenguin amb valors i amb el meu escolta, que nosaltres som escoltes, uh -huh. doncs que creixin com a persones i, i tinguin una bona educació en valors. I què vol dir avui dia ser escolta? S escolta? Hmm. Complicada la, la pregunta. <laughs> Doncs bé, avui dia s'escolta, doncs, és això, és intentar, doncs, tu mateix fer compromís personal, tant amb tu com per millorar, com la resta de la societat i intentar millorar-la, també. Mhm. Uh -huh. Doncs... Quants sou de nens, aproximadament, ara, de nois? Doncs pues mira, aquest any en tenim un 60-65 uh -huh. de... bé, bueno, de les edats, és això. I de caps, doncs, de... som 9-10. És quina, complicat quina... Ser, ser estudiant i estar a la universitat o treballar i el que sigui, i també portar nens... Uh, Cada setmana hi ha excursions i tot, és complicat, però bueno, <ríe> ell ja està molt content, també. I quines al·lats tenen, aquests nens? Els nens? Doncs sí. això, bueno, són diferents grups, i des dels més petits doncs, que tenem sis, jo, per exemple, porto ja nens de 8 9, deu, i, per doncs això, fins a adolescents. <ríe> uh-huh, molt bueno. bé. Doncs, enhorabona pel premi, vols comentar alguna coseta més? Uh, bueno, simplement dic que aquest premi, que, que l'hem rebut nosaltres, uh, doncs que, en veritat... Uh, el, com si diguéssim també el volem oferir a la resta de pares, de nens i de caps que han estat en aquests 40 anys i a la resta d'agrupaments que segueixen fent bona feina, també. A això mateix, i salutacions també a tothom, a tot l'equip, a, tot a tots els seus companys, i, i per, enhorabona a tots. Perquè quan, parle, quan, quan parleu de cau, a què, a què feu referència? a cau? Doncs el cau és això, no? És, és el, els dissabtes que ens reunim, ens trobem al cau... Uh -huh. Ens trobem tots junts i fem, doncs, uh, tallers, jocs, i per nosaltres això al cau. Tallers com per exemple? Tallers com? Sí, per Quins exemple, aquí. No sé, doncs, de tot una mica realment. Per exemple, aquest cap de setmana passat els petits van estar fent uh, tallers de reciclatge, van fer moneders així amb, amb tetabrics... Que xulo! Mm -hmm. Sí, uh -huh. sí, realment sí. O sigui que, a part d'estar de amb els nens, també els ensenyeu, no?, fer coses... Sí, és a dir, els jo ensenyem a bueno, tenir recursos també quan hem de campaments, una mica doncs, a cuinar també quan són més grans, a fer tallers, a fer, a fer coses amb les mans també, i, bueno, i jocs, sempre jocs. Molt bé. I teniu algun campament fix que sempre aneu cada any? No, no, normalment anem, anem rondant per tota Catalunya i fins i tot fora, així també ells veuen, veuen els diferents pobles de tota Catalunya i poden conèixer llocs diferents que, que poden ser de, de Barcelona la ciutat no ho veurien. Llavors, eh, també amb les excursions, encara que siguin d'un cap de setmana, doncs, aprofitem i, i anem per tota Catalunya. Que per alguns nens i nenes suposo que deu ser la primera vegada que se separen dels pares, no? Alguns? Sí, sí. Pels més petits, sobretot. Clar. A vegades ho passen malament, però, bueno, que, que en seguida agafen confiança i, i aquest ja, ja no els treus d'allà a la muntanya. Molt bé. Quan dius fora, dius per l'estanger o per, per tota península? Bueno, els més grans, eh, si, si ells volen, ells ho preparen, doncs, ells poden sortir a fora de, de la península. Uh -huh. Teníem, bueno, uns pioners, que són el grup dels grans, van anar a Holanda un any, vull dir que on els vulguin. Aquest any passat, per exemple, també els grans van a fer el Camino Santiago. Molt i, I molt bé, sí, sí. Uh -huh. O sigui, és també treballar que ells treballin, ells ho muntin, ells facin el que els agrada i, i això, fer aquesta autonomia, no?, cada cop més... com són més grans ja es noti més. Molt bé. Doncs, Cristina, t'agraïm uh, que hagis volgut uh, participar als nostres micròfons avui i bé, suposo que es, bé, esperem que no siguin només el, els 18ers premis de Sant Andreu els que guanyeu, sinó que s'ho reconegui també la tasca arreu de Catalunya. No? Moltes gràcies. De, Molt bé. Doncs... A que veig bé. Aquestes seran les paraules de Cristina Roca que pertany a l'agrupament Escolta i a Pau Casals i que han rebut aquest 18er premi Sant Andreu. Ara anem a escoltar la, la segona guanyadora o una de les guanyadores d'aquests 18 anys Premis Sant Andreu. Parlem amb Núria Sala-Reig. Va rebre el premi per la seva dedicació altruista al creixement personal i cultural de les veïnes i veïns del barri amb el que això comporta i ha ajudat a incrementar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. La senyora Sala va néixer a Sant Andreu de Palomar laboralment va treballar a la fàbrica Coats com a supervisora de control de qualitat. L'escoltem. Bé, i ara és un verdader orgull haver de presentar el Previ de la Núria Sala, pel qual també us explicaré una mica el seu currículum, que és el que van presentar les entitats que van demanar a la Constitució de la Generalitat I diu així, els sotassignants, representants d'entitats i associacions de Sant Andreu del Paloma, Sant Andreu de Paloma, encara que aquí digui tal, Recosa amb la petició de concessió del Premi Sant Andreu 2010 a la senyora Núria Sala Reix, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu de Palomar. El seu vincle amb Sant Andreu és de sempre, i va néixer, i tota la seva vida ha estat lligada al barri. Va treballar durant molts anys a la fàbrica Fabri Coats, com a supervisora dels controls de qualitat. En jubilar-se, entrarà a formar part de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu com a secretària i molt aviat va ocupar-ne la presidència la Núria és una dona activa amb un gran esperit de servei i s'ha convertit en el puntal de l'Escola l'Escola de l'aula de d'extensió universitària que actualment mou més de 300 persones és una experta veterana que ha vist com al mateix temps que creixia Sant Andreu també ho feia a l'aula amb el seu impuls constant la seva feina va més enllà del barra, doncs actualment forma part de Popa Agrupació d'aules de formació permanents per la gent gran de Catalunya. Així mateix, remarcar la seva col·laboració en la recuperació de la memòria històrica de Sant André de Palomar. L'Aula d'Extensió Universitària és un projecte que va missar a Catalunya fa 25 anys i el fa 27 que funciona al nostre poble de Sant Andreu, dirigit a la gent gran amb l'objectiu de donar un servei cultural i educatiu. D'aquests 17 anys, la Núria en fa 13 que hem de venir a presentar. Amb la seva dedicació altruista, ha contribuït al creixement personal i cultural dels veïns amb, que això, amb el que això comporta. augmenta la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Doncs jo ho demano un fort d'acordiment i li demano la Núria Escala, si es plau. girl. i se li va a eh, doncs, que millor que aquesta proposta no podia ser a altra millor. Bé, eh, a tots nosaltres als de l'Aula, a la meva família, que han vingut totes. Totes, el que totes. Eh? A la Junta, que la i a tots els de l'Aula que heu vingut avui precisament perquè l'Ajuntament s'han adonat de la quantitat de persones que som. que avui hagi dit el primer president que vam tenir a l'aula. Ell va ser durant 94 anys, el senyor Francesc Barça. De el fet, ell és personalment potser desconegut, no però el fonamental és que està eh, als Estats Units de corresponsal de la PIB3. Aquest que veiem cada dia, però avui l'hem vist precisament. Bueno, doncs, ell és el que començar, és una, una de persones, que encara n'hi ha quatre en l'Ajuntament, d'aquests que van començar. I han de reconèixer que van fer els més difícils, els temps que hi van no haver de posar diners, perquè així sempre dius que nosaltres no hem de posar diners per començar. Eh? Doncs bé, eh, aquestes persones, moltes gràcies. Que, I després també en el senyor Antoni Lleteu, que també està aquí, que ell també volia plegar, com el va plegar, el senyor Varsens. I el senyor Varsens li va demanar que eres un any més per recusar la novia. Li dono les gràcies, perquè com que vivim a prop, estan en ells un barri, ell i jo al carrer Palà, que hi hagi tot el que no hi serveix. Durant aquest temps, eh, jo vaig passar d'aquestes vegades. No, jo, que faig, que faig, que faig. Perquè, esclar, fa una prova de davant. Jo vinc d'un camp molt diferent, que no pas el de la cultura. Quan vam començar, tenim una conferència cada 30 dies. Després ens va fer petit. I van pensar que, fer-la si cada setmana, la gent es diversificaria total. No s'ha de Diversificar. Tothom ve cada setmana. És una feinada, eh? Hi ha vegades estrelles amb conferenciants que no ho volen venir. Però d'altres donen satisfacció. Aquesta setmana passada va venir que si ho s'han del Luis Carmeyer i li dic que ho s'ha donat que jo no m'hagués atrevit mai a per demanar-li. Però les aules han molt i s'han fet famoses i persones que potser altres ocasions no haguem vingut, ara venen. Jo sempre dic que a les conferències sempre ens queda alguna cosa. Per exemple, aquest trimestre potser no va ser la que ni més persones, però que jo mm, penso que va ser molt bona, que va ser la que va parlar de la Margarit Thatcher, que va ser l'Andreu Maiari. Per què? Tots sabem que la Margarit Thatcher és la dada de fer Ens En sabem alguna cosa més? doncs no, obsessius que llegeixen molts diàlegs, ho saben, no? Però en aquesta conferència vam saber com va pujar el poder, com s'hi va conservar i com ho va perdre. Per tant, a cop i del temps en tant que la memòria de gran no o sigui gaire durament, sí que hem de pensar doncs, que algú ens crida és el que ens diuen. Jo veia d'un món completament diferent, l'únic que m'havia preocupat era saber una mica d'anglès, perquè l'empresa, l'empresa, l'empresa, eres cortesa, no nuesa. No s'enfarà a dir. Doncs, dit això, ja he fet tots els agraïments que volia eh? I no cal dir res més. Només que acabaré amb unes paraules d'una presidenta que va tenir a Popa, que és totes les aules de Catalunya, que l'ha vist el senyor Fernández, que diu així, no és negra, eh? és d'ellà. I diu així, si aprendre cada dia és possible, és del que sabem és... El...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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Avui heu pogut escoltar la cerimònia d'aquests 18 anys Premis de Sant Andreu, però avui en el nostre programa, en el Tot un Poble, doncs tenim moltes més coses per oferir-vos, com per exemple la presència del Nacho Iglesias, que pertanyà a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra. Molt bona, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis avui el tema de les patrulles mixtes de Mossos i Guàrdia Urbana. Sí, correcte. Doncs, des del dia 2 de desembre fins al 16 de gener, agents de proximitat dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana patrullaran conjuntament a diversos districtes de la ciutat, uh -huh. entre Ciutat Vella, Nuvarri, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia i el nostre, uh -huh. Sant Andreu. La posada en marxa d'aquest servei conjunt representa un pas endavant en la coordinació i col·laboració policial a la ciutat de Barcelona. Aquest és un pla pilot, inclòs en el pla de seguretat de Nadal, dels dos cossos policials, que té per objectiu prevenir i reduir fets delictius en les principals zones comercials de la ciutat. O sigui, que és la primera vegada que es fa, no? Aquí sí. En aquesta zona. Sí, sí, a Barcelona sí. D'altres zones ja s'havia fet, uh -huh. però aquí Barcelona és la primera. Els Mossos d'Esquadra, malgrat que es fan punts estàtics conjunts, uh -huh però no patrulles així. Els Mossos d'Esquadra, a través del seu pla de Nadal, que es diu Grèvol, prioritzaran el reforç de patrulles de Paisà i uniformades a peu per augmentar la sensació de seguretat i prevenir així els fets delictius entorn als eixos comercials. Uh -huh. Guàrdia Urbana reforçarà la seva actuació per fer front a aquells comportaments que alterin la convivència, degradin l'espai públic i infringeixin les ordenances municipals i els dispositius de mobilitat a les zones de major afluència de vehicles i persones. Sí sigui que l'eix comercial estarà ben vigilat a... A aquest Nadal. Bueno, tenim varios tenim l'eix comercial de Sant Andreu, tenim la Trinitat Vella, tenim Fèlip II, clar, Maragall, en tenim uns quants. Uh -huh. Llavors ens repartirem. Molt bé. Agents de proximitat dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona posen en marxa, a cinc districtes, com han comentat, a la ciutat, patrullatges mixtes en el marc del Pla de Seguretat per al Nadal 2010. Aquest pla s'inicia el dia 2 i acabarà el proper 16 de gener. En total funcionaran 8 patrulles mixtes formades per una gent de cada cos policial que treballaran conjuntament en diferents franges horàries i zones, principalment els issus comercials, mercats municipals i fires o en aquells punts considerats de màxim interès. O sí sigui que hi haurà cada barri tindrà la seva patrulla, que passarà unes hores a, a vigilar. No? Clara, correcte. Sobretot passarà a, on es produeix una major acumulació de compradors per tal de minimitzar i prevenir l'acció delictiva. És a dir, uh -huh. a, les, a les últimes hores, que quan, és quan més llenia uh -huh. i les botigues tanquen i tenen la caixa plena. O sigui, estaríem parlant de l'eix comercial de Sant Andreu i l'eix Maragall Correcte. i a la zona de Trinitat Vella... També, eh? sí? sí, sí, i tant, Trinitat, bon pastor a tots mm. els barris es farà. Molt bé. Arribarà. A banda de les patrulles mixtes, els mosos d'esquadra i la Guàrdia Urbana mantindran patrullatges conjunts a peu pels principals eixos i zones comercials. Aquests serveis, que habitualment es realitzen en horari de tancament dels comerços, com hem dit, uh -huh. consisten en establir punts de trobada des d'on s'inicia el patrullatge, de manera que cada cos controla un dels carrers del mateix es comercial. Uh -huh. Mantenir el contacte sempre per tal d'actuar coordinadament en cas d'un possible situació problemàtica sí, si van tots dos junts, i si un necessita l'ajuda de l'altre, es poden donar suport es tracta de reforçar mm -hmm. el patrullatge conjunt per tal d'incrementar la sensació de seguretat del propi comerciant i del consumidor mm -hmm. tant la Guàrdia Urbana com el cos de Mossos d'Esquadra han dissenyat un pla de seguretat en el marc de les festes del Nadal 2010 per tal de donar resposta immediata a problemes de seguretat ciutadana I quins serien els principals problemes que es poden, que es poden trobar? robatoris, uh -huh. estafes, llavors si tens la policia més a prop encara, doncs sempre pots apropar-te i informar-nos de les possibles problemàtiques que puguis tenir. Uh -huh. M'explico, clar, si estàvem veient passejar el, a la patrulla i ha entrat una persona presumptament amb un bitllet a fals de 50 euros ah. i li diu a la patrulla, la patrulla el podrà buscar. Ah. podrà informar la resta de comerciants, ah. els dinamitzadors i si entre tots intenta solucionar donc, la problemàtica dels robatoris, estafes, etc. Molt bé. Ah. Doncs la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, a través del Pla de Seguretat per al Nadal 2010, prioritzarà el reforç de la presència policial de paisatge uniformada. Així, es fomentarà un bon clima de confiança i col·laboració amb els comerciants. Uh -huh. Precisament, en aquesta línia de cooperació amb els principals representants d'associacions i comerciants de Barcelona, es pretenir identificar i analitzar els possibles conflictes i o delictes que afecten aquest col·lectiu per tal de planificar una resposta policial eficaç a aquestes problemàtiques. Uh -huh. Un dels risos principals del pregregul és fomentar el contacte directe telefònic o mitjançant correu electrònic amb els comerciants, com que he dit abans, de manera que s'establirin canals d'interrelació estables per poder generar una comunicació àgil i fluida. Això ja es fa sobretot amb els dinamitzadors eh, dels issus comercials, tenen el nostre correu, el nostre telèfon, i qualsevol, clar, qualsevol informació interessant que pensen que nosaltres l'hem de saber, ens ho comuniquen. I aquestes dades, doncs, sempre la comunicació augmenta, d'ençut. Doncs... Això és bo, no?, que hi hagi comunicació entre els vigilants de, dels centres comercials i els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per Clar, tal de solucionar quan sí, sí. més aviat possible qualsevol incident que es pugui produir. No? Clar, és que els dinamitzadors o responsables dels aïsos comercials mm -hmm. són els que tenen tota la informació mm -hmm. i treballen molt conjuntament. Mm -hmm. molt bé. Doncs, eh, es tracta de reforçar dia a dia el model de proximitat policial altres a comerciants, empresaris i els seus representants, la qual cosa permet en algunes ocasions detectar situacions de risc a l'entorn de la zona comercial. Mm -hmm. Precisament agents de proximitat mantenen contactes des de fa setmanes, parlem de l'oficina de relacions amb la comunitat i els companys de proximitat també, amb els principals representants de les associacions i organitzacions per tal de donar a conèixer el pla Grébul. No. hem anat botiga a botiga informant no, que estarem per aquí entregant tríptics com uh -huh. els que vam comentar la vegada anterior que vam estar sí. per informar consells de seguretat etc. Uh -huh. i reduir i prevenir l'acció delictiva bé i què més uh, feu els Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Urbana? No? doncs la Guàrdia Urbana per exemple ja uh -huh. <laughs> Aviam. La Guardia Urbana col·laborarà amb els Mossos d'Esquadra i actuarà uh -huh. coordinadament amb aquest cos per reforçar els serveis de prevenció i seguretat ciutadana. Molt bé. Sobretot farà el tema de venda vendambulant, pintades uh -huh. i grafitis, contaminació acústica uh -huh. i la protecció del menor en relació a la prevenció del consum de begudes alcohòliques i drogues. Uh -huh. Tot això està regulat per l'Ajuntament. Uh -huh. uh -huh. D'acord. Doncs eh, no tenim res més afegir. Uh, si voleu que us comenti una miqueta al cap d'any i la cavalcada de Reis que ja ha previst, us ho puc dir. O podem intentar els, dia, els dies abans de, de que es produeixin aquests fenòmens. Doncs... Bé, bueno, ho parlem, perfecte. Sí, aquests sí. actes ho doncs, parlem, llavors. Molt bé, doncs a nosaltres ens queda molt poc temps. en comuniquen que ens queden ara mateix dos minuts. El que sí que podríem aprofitar és per dir-vos que avui, dia 2 de de desembre ja es posen en marxa els llums de Nadal i hem de dir que el Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Andreu, el que es coneix com a PIAT, organitza el Centre Cívic de la Trinitat Vella, és a dir, avui, al carrer de la Fruidadada número 36, a les 6 de la tarda i dins els actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència de les dones, la xerrada violència sexual, mètodes de defensa personal, a càrrec de la Fundació Sakura Ona. Això serà al Centre Cívic de la Trinitat Vella aquesta tarda a través del Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Andreu. És organitzat pel Consell de Dones del Distrit de Sant Andreu i l'entrada és gratuïta. Eh? I encara ens queda un minut, en comuniquen, bé, doncs si voleu us puc parlar del tercer festival de Música des d'un balcó que es farà aquest cap de setmana en, concretament aquest dissabte a partir de dos quartes sis de la tarda però això en tot cas ja us ho ampliaré demà amb aquest mateix programa així doncs que agrair la presència del Nació Iglesias que pertany a l'oficina d'atenció a la comunitat dels Mossos d'Esquadra també agrair la participació avui del Sergi Sánchez i de Mireia sí uh, Mireia Gutiérrez i també doncs, la presència, també, com sempre, a les vies de so del nostre company Xavi Álvarez. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà. Que passeu una bon, molt bona tarda.